Laida Mujika, ziburuko ikastolako lehendakaria dugu telefonoren beste aldean. Laida, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Beraz, paueko ausitegiak deliberoa atera berri du eta astebeteko epea, zazpieguneko epea, eman dizue marinela eremua ustutzeko. Ba, bai. Laiko, <laughs> harrituta gaude, pentsatzen ginuen e, rango zingularioan barginela hortik, Bainan, pentsatzen ginoen ere bai, ba, epelutzea gobatukango ginoela. Yakimez, e, diar dela sartzea, ba, utziko zigula azta kit, ba, iabete bat, edo utxien ez zurrengo oporrak arte, beste zerbait atsemateko. Orduan, eierran, gaur eguerdiko erabatia izan da pixkat e, kolpe zaila guretaz. E, zenta, harrigarria da. Ez ertzen nola, epaile batek erabatitzen aldu, egun batetik bestera, galde ikaskola askola bati, Gauden nahiko nahiko penatuak eta nahiko aserrera batearekin bai. Amabi ikaslerekin egin sartzea ziburuko ikastolak, ze egin enduzu bai. ez Bai, bai, guk sartzea egin endugu, edo zengizaz, geritzen zaizkigun zazpiegunoiek e, bon, hor egin denitugu disur da, beraz, hor, Anderinhoa eta Alangilak egon dira jonden astean eta dena prestatzen, dena prez dago biharko, gura soaek aurrak ekarteko asma dute, beraz bihar saiatuko gira sartzea albezain normala egiten, zenta ez da antzi behar azken zinan aurreta zari garela, beraz gaixoak ba, hau dena dutela bizi behar, orduan ba, bihar eginen dugu sartzea, albez, albezain normalki. Eta hau bertan, ziburuko herriko etxeak dudatan, zalantzan jartzen du behar den ikastola bat ziburun badirelako bai e, urruinakoa eta baita ta adonibane Zuek nola argudiatzen duzue, ba, bai ez behar dela ikastola ziburun, badela galdea bat? Gu duela biurte ari garela hori erraiten. Ireki gini ikastola jadaniko hori erraiten ziguten. Gure ustez behar da ikastola bat erribakoitzean. Guna ginoen ikastola bat, deia herritarrei eskaintzeko aukera E, ere dut artean, eta Euskara ere, Euskara Mailan herria dinamizatzeko. Euskara Mailan egerran ziburun ez da gauzan dirike egiten, ordan pentsatzen ginoen importantea zela ikastola bat ikastola bat izatea ziburun. Eta hortaz aparte guk bukatu dugurtea sortzi aurrekin, horietatik erdia ez batzen ikastelarik izan ziburun, ez zen joanen ez runiako ikastelara, ez doni baneko ikastelara. Horren horrek sorbatzen duzkaaren zatezin besteko adela zenta iztunak irabatziko ditugu herribako izan ikastelak sortuz. Uh -huh. Eta ez dakit, erantzuna hau espero zinuten, Paueko hau partetik, e, nora joko duzue, zer pentsatua duzue? Ba, egerran eh, ez dakigu osongi, badugu azte bat eh, beste zerbaitatxe mateko, Dei egiten badugu ere, ez da sustentziboa ere, edo erra nahi du. E, ala ere joan bargarera zazpiegunen buruan, eta zbagira joaten egun euroko isu naukanen dugula egun bat goitzeko. Beraz, ba, ez dakit, gaur gaudan dugu bilkura eta horrik usiko dugu zerregin, egin, norat jo, bo, gu printzipioz nahi diogu e, erriz gotxeari erran, gure ustez bere ardura ere baiba dela, orain arte erran dugun bezala beraz bilkura balgaleginen diogu asteko hontan ba elgarrekin a, aterari, a, aterabide bat atxemateko. Ea azken aukera hau hontan entzuten gaituen pressbenez gurekin hitz egiteko eta ba noiz eta ziteiak beraiarazoin eman ba badakitz zintzotasunez edo ba, keinu bat egita senta hor ez dakit nola sentitzen diren uzapetsa eta bera suantza baina gut garailerik ez dela ez, ez dakit nola daurko emaitzarekin norbait Pozi sentitzen alden, izakit, izutuzte. Ezakit, e, Laida, e, baleatu nahi duztun e, deialdi bat egiteko edo jendeari, sustengua edo? Bo, nik egieran sustengua sentitu dugu. Eh. Azken hilabetean e, eskertu nahi ditut, oskarriko e, ba, jende guztiak, zinez, e, sustengatu sustengatak sentitzen garelako, eta nahiz eta aur gutxi izan eta familia gutxi, gutxi izan, Bai, sehaskaren aldetik bai, gura soinitzen aldetik eta herritarren aldetik e, susten gori sentitzen dugu. Baina egia da, aurrengo aztetan edo aztontan beran, edo azteguruan baldin badar garretaratze bat edo manifa bat edo, deitzen ditut bai, Euskal Zale guztiak bai, etortzea e, kasularria delako, ez dakit jadani gertatu denez, e, ikastu da, izteko harrizkoan izatea.